Du får lyssna på en text som är från Framåt C, sidan 12 och 13. Den heter Höststädning. Det betyder oftast att man städar utomhus. I trädgården, trädgården, trädgården runt sitt hus. Eller på gården vid om man bor i ett höghus. Höststädning. För två veckor sedan fick Karin en lapp i brevlådan. Nu kommer den gröna lappen här som jag läser. Höststädning och grillning. Nu är det dags för höststädning. Efter städningen tänder vi grillen och njuter. ...av den sista sommarvärmen tillsammans. Njuter det att tycka... ...det är mycket skönt. Åh, så skönt. Varmt och fint, lite solig dag. Sen slutar sommaren. Den sista sommarvärmen tillsammans. Vi ses, alltså vi träffas. Vi ses lördagen... Den 20 september klockan 16. Vid cykelstället. Innan läste jag cykelstället. Ett cykelstall är ett hus. Men ett cykelställ. Det är där man ställer cykeln. De små som är gjorda av metall. Nere på marken. Där cykeln kan stå själv. Cykelstället. Vi ordnar med grillkål, engångstallrikar och sallad. Engångstallrikar. Tallrikar i papper eller i papp. Som man bara använder en gång. Sen kastar man dem. Och sallad. Ta med egen dryck. Eget som du kan dricka. Du får ta med själv, ta med egen dryck och något att grilla. Du tar med kött eller fisk eller korv eller halloumi eller något du vill grilla. Fyll i lappen och lägg den i Dianas brevlåda eller maila till diana1minmail.se Man kan också säga diana snabela minmail.se Eller kan man säga diana kanelbulle minmail.se Svara senast 16:e i 9:e. Det är den sista dagen som du kan svara. 17:e i 9:e då kan du inte svara. Varför ska man svara? Jo, för de skulle ju ordna sallad och grillkål. Då kan de inte, måste de veta hur många kommer. Välkomna. Diana Johan och styrelsen. Styrelsen är de som man har valt som kan vara med och bestämma. Styrelsen. Om man har köpt en lägenhet, då har man en förening tillsammans. Då har man valt vem som ska... Var i styrelsen. Om det blir problem så måste styrelsen bestämma. Hur ska vi göra? Styrelsen. Sen ser du en sax. Det betyder att du ska klippa där. Du ska inte lämna hela lappen. Du måste ha kvar den översta biten av lappen. Så du kan se tiden. Så du inte glömmer. Den understa biten av lappen ska du lämna i Diana's brevlåda. Och där står: Ja. Jag. Snidsträck. Vi. Man får själv välja: är det jag eller är det vi? Kommer på festen den 20 i 9. Vi är. Hm. Vuxna och hm barn Namn. Du ska tänka efter i min familj. Hur många vuxna är vi som kommer från min familj? Kanske du bor där och är, du bor, det är du och din man eller du och din fru och ni har kanske tre barn. Men kanske inte barnen ska komma. Då skriver du två vuxna och noll barn. Man kan också bara skriva ett streck på barn. Då betyder det inga barn kommer. Namn, där skriver man sitt namn. Karin kollade i sin kalender och såg att hon var ledig den 20 september. Eftersom hon brukar vara med och städa på gården fyllde hon i lappen och la den i Dianas brevlåda. Vi kan se att Karin, hon är inte ny hon har inte flyttat in precis nu. Nej, Karin har bott där i många år. Hon brukar vara med och städa. Hon har städat många gånger på gården. Vi fortsätter. Vid fyra tiden. det betyder ungefär fyra. Kanske lite innan, kanske lite efter. Vid fyra tiden, lördagen den 20 september, gick Karin ner på gården. Där stod Diana, Johan och eh, ungefär tio personer till. Nästan bara pensionärer. Sidan 13. Nu är det dialog. Nu pratar de. Karin. Hej. Det är som vanligt ser jag. De flesta har något annat för sig. Det är som vanligt. Karin blev lite, äh, lite ledsen, lite besviken. Lite. Det var inte många som kom. Det är inte många som brukar komma. De flesta gör något annat. Kanske handlar, kanske barnen ska spela fotboll, kanske. De har något annat för sig. Diana. Ja, barnfamiljerna har ju alltid fullt upp. Fullt upp, de har mycket i kalendern. De har mycket att göra. De har mycket att de ska kanske skjösa barnen till olika platser. Barnfamiljerna har alltid fullt upp. Det är fotbollsträning och barnkalas och städa och handla. Oh, Karin. Ja. Men det är ju inte så mycket att göra hon menar här på gården. Det är inte mycket de ska städa. Det är ju inte så mycket att göra, så vi som är här klarar nog av jobbet själva. Diana. Ja, och så ska vi ju grilla och ha lite trevligt efteråt. Åh, oh, förresten, här kommer Andreas. Förresten, kan du säga, när du ska byta och prata om en annan sak. Nu ska du inte prata mer om, om festen. Nu ska du börja prata om Andreas. Förresten, här kommer Andreas. Har du träffat honom? Eh, Karin. Nej. Andreas är ny här. Han flyttade in i förra veckan. I Evert Janssons gamla lägenhet. Hon menar... I den lägenheten som Evert Jansson bodde i innan. Evert Jansson har kanske flyttat. Så nu kom där en ny. Och han flyttade in i Evert Janssons gamla lägenhet. För Evert Jansson har en ny lägenhet nu. Någon annanstans. Karin. Jaha! Vad trevligt! Hej! Karin Andersson. Jag tror de hälsar på varandra nu och tar varandra i hand och säger sitt namn, presenterar sig. Hej, Karin Andersson, Andreas Lundin. Karin, välkommen hit. Kul att du vill vara med och städa, Andreas. ja, Jag tänkte att det var ett bra tillfälle att lära känna några av mina nya grannar. Ett bra tillfälle. En bra tid. En bra tidpunkt. Ett bra tillfälle. Just nu passade det. Att lära känna några av mina nya grannar. Inte alla. Några. Karin. Ja, som du ser... Är vi inte så många här? Men det är ju lättare att lära känna några i taget. Ni vet när man är många, då, då man kan man inte prata med alla. Men kommer man bara tio stycken, då hinner man prata lite mer och lära känna. Då blir det inte alla utan det blir bara några. Några i taget, några åt gången. Några i taget. Eh, varsågod, här har du en kratta. Andreas tack! Karin lämnar Andreas, en av eh, gårdens husets eh, krattor så att han kan börja och kratta. Men tyvärr har de vet de inte riktigt för det där som är på bilden, det är ingen kratta, det är en resa. Man, man krattar inte liv, man räfsar liv. En refsa. Men vi får läsa kratta. Det var allt. Nu läser jag hela berättelsen lite snabbare. Jag stannar inte och förklarar. Höststädning. För två veckor sedan fick Karin en lapp i brevlådan. Höststädning och grillning. Nu är det dags för höststädning. Efter städningen tänder vi grillen och njuter av den sista sommarvärmen tillsammans. Vi ses lördagen den 20 september klockan 16 vid Cykelstället. Vi ordnar med grillkål, engångshallrikar och sallad. Ta med egen dryck och något att grilla. Fyll i lappen och lägg den i Dianas brevlåda eller maila till diana minmail.se Svara senast sextonde i Välkomna! Diana, Johan och styrelsen. En slags klipp här. Jag... Ja, ja! Ja, jag... Eh, Snedsträck vi... Ibland säger man jag vi. Det är det engelska namnet på ett snedstreck. Jag vi kommer på festen den tjugonde i nionde. Vi är hmm, hmm, vuxna och hmm, barn. Kanske familjen har en vuxen och två barn som ska komma. Namn, där skriver man sitt namn. Karin kollade i sin kalender och såg att hon var ledig den 20 september. Eftersom hon brukar vara med och städa på gården fyllde hon i lappen och la den i Dianas brevlåda. Vid fyra tiden, lördagen den 20 september, gick Karin ner på gården. Där stod Diana, Johan och ungefär tio personer till. Nästan bara pensionärer. Hej! Det är som vanligt ser jag. De flesta har något annat för sig. Ja, barnfamiljerna har ju alltid fullt upp. Det är fotbollsträning och barn och städa och handla. Ja, men det är nog inte så mycket att göra. Och göra. Och göra. Säger man ofta på skånska. Inte att göra utan att göra. Så vi som är här klarar nog av jobbet själva. Ja, och så ska vi ju grilla och ha lite trevligt efteråt. Förresten här kommer Andreas. Har du träffat honom? Nej. Andreas är ny här. Han flyttade in i förra veckan. I Evert Janssons gamla lägenhet. Jaha, vad trevligt. Hej, eh, Karin Andersson. Andreas Lundin. Välkommen hit. Kul att du vill vara med och städa. Ja, jag tänkte att det var ett bra tillfälle att lära känna några av mina nya grannar. Ja, som du ser är vi inte så många här. Men det är ju lättare att lära känna några i taget. Varsågod, här har du en kratta. Tack!